Mësëla i usulit talle selam, tonë do të them, nuk ka pse argumente. Që ç'stamna, e para çdo mesële na kthej me Kur'an eden Sunnet. Edhe e dyta, ajo që ka në çështën e gjykimit do të me kon çështet çarta, yë çështë muteshabe. Edhe kjo rregull nat gjithmonë është në rrugën e drejtë. Si ka thon pejgamberi tjerë këtu m'fi mahajet el beyda. Oni u lavshi u rrugë çaut, rrugë drejtë. Edhe rruga çaut të çëhta e besimit të tauhidit, ato kanë çështje në skonjë në losjen ta thonë. Nëse çështja e besimit e kishin çështë e pshjellta, thonë, i kish ton sahabët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishin konë me mend me thonë pejgamberi tek këtu kum fill bejda, thonë se pas me di mahajja e bejda, mahajja apo nuk është nuk di çka transmetojnë saktë. Po e ka përmendish qolisam ytimin. Donë të ju komlano diçka të bardhën, të çartë. Nëse çështja e teuhidet është e pshjellë. Fjala pejgamberi është tekon me mend, thonë dhenës çështja e besimit është çështje xilafie, çështja e qartë të sahabëve thonë çka kamë ditë për islamin të qartë. Çfarë do të kishte me ditë? Sikujmë ditë asnjë të qartë. Nëse çështja e udhënimit se ne ka pejgamberi që madhur vetëm Allahun Azza wa Jall, nuk është të qartë, çka kamë ditë domethënë për islamin me të qartë, çka shakaish me pas të qartë. Okay. Prandaj çështja për më gjet njeriu rrugën e drejtë, patjetër do të më mbaj të rregullave të qarta të librit të Allahut subhanuhu teala. Prenda, prej regullat e është se i thartë të sunnetit janë që ejëtën në ejëtët të qartë. Nuk njëkin më të shabih. Ata që janë me zemrat sultë, njëkin më të shabih. Qëka përmejnë dhe Allah subhanu të në Qur'an. Prenda, në që është në Jusufit, e para regullat të cilën muslimani dhëtë me këptu është, se për nga më bërtë kanalë me mëhu kufrin, o lëkad baathna fi kulli umet në Rasulë Jo Sonia azorane Allah dhe largouni nga taguti. Dhe taguti është ku numa ju be domin duni Allahu dhe huwa rad. Do sa çazorova përveç Allahut e çes rad. Është i knosur madhurimin që bëhet aty na. Dhe talluti shpjegimin e dietarë mundet më kon. Pein, dru, guri, vor, njeri jot, njëri dekun, sistem, në ket këto ko mundi më kon taguti. Ka thon Allahu subhanahu wa taala: Alam tara ila alladhina zaeumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna yatahakamu ila at-taghut Ka thon a shefata tel pretendojn se do kan besuti dhe asaj qe ka zbrit para teje dëshirojn të arbitrojn te taghut ema nuk duhen me e ke çe duhen me dëshirojn dëshirojn komusi me konsistem do komusi me konjeri nese nuk do me xhyku te pejgamberin sunnetin e tij dhe nuk dëshirojn me xhykuen sheriatin e tij A i të cërën të shërën, ose është njëri, qëri ka ligjët e veta, ati i thutë tagut, ati ligjët tine i thutë tagut. Nëse vjen të i kështë të atë në gjukomi në libërin e kanunit, në kanunit legë. Kënë libëri është tagut. Nëse të atë taguomi të një prietar fisë, të ajë gjukomi. Në regullat e të tine, a i që atë gjukon me regullat e është islamit, a i është tagut, me tekst prea jetit. Në tështë, harrojm domethën tagutësh çdo kush adhurohet çnë lloj se ta hakumi arbitrimi është i adhurojm në kët rast dhe nëse u bëhet tjetër kujt përveç Allahut subhanu teala është kufur. Në këtë lloj adhurimi Allahu subhanu teala e ka ndalë për vetë. Meqaftu Allahu subhanu teala dhe ajo është që mori xhiku fjalët e tij, librin e tij, wahjin e tij. Pasi çegim të çartë në këtë punë, dhe sistemi është tagut, dhe kena çartë se pënga Yusufi alayhis salam është pejgamber, e di na se ai ka urdhërmë për tagutin. Ta është, a komë si Jusufi a.s. e punu me tagot, dhe mu gjikon tagot, të e pas vahin t'i zbrit për e qillët. Ja. Sko më si këta me poni musliman, i zbrat vahin për e qillët, që shmeve pru Jusufi a.s. ndërsa e një gjikot në tagot, që shko më si, a ka orme muhut tagotin, pra, mes e li ashtë, se ne do të mu kam që është të qartë, alë gjithë shka në zgjidhët. Këthe minë surën Jusuf, p meditema o këta nasir dhe e të kjo në fillem të surës Jusuf Allah së përhanu të asharën këtë qështje fillem kur Jusuf a. më rarën në burg dhe jetit dy persona dy shok të vetë në burg dhe ata e pëtën për andrat e tyne që i këshin pa të panë në qështje Jusuf a. më jam sëjë atyne e manin Allah në azzëve gjithë dhe kufri në tagullëse për ata është qu tha, ja sahibë e i sijni erbabën më të ferriku në k Azotrat e dhirt ndall çfarë ta duam janë më e mirë. Amu Allah azza wa jalla gjithfuqëshmivi i vetëm. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. A tan'at aymatat sharikiyya li martu youdha perindrit e juaj, domethë zotrat qi i adhuronin. Ma anzal Allah biha min sultan. Allah subhanahu wa ta'ala nuk ka zbrit asnjë argument për ta, asnjë elim nuk ka zbrit Allah subhanahu për ta me thon se atë në zotrat. In hiya illa asma' ma anzal Allah biha min sultan inil hukmu illa lillah vertai gjykimi takon vetem allah tas. amara alla ta'budu illa iyyah. ka uzru c msta'zuroh c tërkohs ma sha allah subhanah. gjykimi me stibadet inil hukmu illa lillah gjykimi takon vetem allah amara ta alla ta'budu illa bi eseti azru mesh ka obligu c msta'zurot vetem allah. pjesa e par ka thon inil hukmu vertai gjykimi. pjesa e dyt ka thon ka uzru vet ka obligu c msta'zurot tjetër veç allah. Në totatë shtu shpjeguos se gjykimi është ibadet dhe nuk i bëhet bon si tërkujtve të, rkujt të Allahut Azza wa Xel. Allahu i takon me gjykim. Dy llojet e gjykimit, ai xheriatik dhe kozmologjik. Ai xheriatik është çështja e imani dhe çështja adhurimi. e adhurimit. Gjithashtu ai kozmologjik është çështja e adhurimit, por te ndajtin tauhid rububia dhe tauhidul uhia dyat janë saman, Yusuf Alayhis salam. Te tauhid gjykimi i takon Allahut Azza Allah, wa Xel, me gjykimin kozmologjik gjithçka Allahu Subhana ve Teala gjykon. Ne krije edhe në vdekje, rinjadhe, kjo është kosmologik, Allah së përhanu, dhe në thujna që Allah është kryu se Allah, kjo është gjukimi e, që i katakon në Allah, dhe gjukimi tjetër shëriatik, dhe është gjukimi me shëriat, në halal dhe në haram, gjukonë Allah së përhanu vëtala, por në kure dina se pengambert në popit të tynë kanë ardhë, Mo shumë e folë për të ujidin, uluhije, se sa rububije, mona qarë, për shakë sa ta kanë besu, se Allah është krius. O lajnë se elë tomen, khalaka se mawatu al-ard, le e kullu në Allah. Nëse i piti kush i ka krius i jetë dhe tokë, në thëjnë Allah së parë. Gjëkimin kosmologikë dhe nëtët e kanë ditë më shrektë. Për nga më bërtë kanë alë më jamësu, gjëkimin shëri atikë. Sufja të folë për të hrimin, për halalën dhe haramin Se Allah subhanahu wa taala gjykimi i ka vetëm Allahu. E tash kur Yusufiali, "Dalika ad-dinul qayyim." Kjo është feja e vërtetë dhe e drejtë dhe e qartë. Yusufiali thon, "Kjo është feja e drejtë, e vërtetë dhe e qartë, gjykimi i ka Allahu, nuk nuk ka më urdhruçi vetëm ai ta adhurohet." Tash, si shkon mësi Yusufiali si, më son këtyve feja e vërtetë, e drejtë dhe drejt, e qartë, dhe kjo është, pastaj e gjykon me tjetër kan, me Tagut. Domethënë këta janë për argumente, si çka do të them, çka, pastaj për isanave se lut nuk janë bazë se te marrin këtë se Jusufi ka vepruar me ligjin e mbretrit thënë ku e gjetët ju jo se mbrehti i Jusufit kurësh boi ministër nuk ka qenë musliman keni një argument veç një argument <laughs> argumen të qartë që shikeni muzikë ne polimizojmë me argumente të qarta me faqulahatu burhanakum min kuntum sadikin thonë bëni të vërtetë të thoni bëni argumente se ne çka e thoni të vërtetën thune, Speculim shumë, veç një argument të qartë se Yusufi alayhis salam skadju ku apo ligji asoj kohës ka qenë sheriat. Donit të argumentoni me me israeljat se Yusufi ka vepruar këtë dhe kjo është ndjekja e sunetit, kështu ndjekal suneti me israeljat dëshmohet se Yusufi s'ka vepruar me sheriat dhe i lënë argumentet e Fjala e Allahut, teksti i Allahut. Ka thonë Yusufin il hukmu illa lillah. Amara la ta'budu illa iya wadhalikad dinul qayyim. Argumenti i çorto që thon se kjo është feja e vërtetë, të çfarë suçe sheria atike, çështën kozmologjike, Yusuf Jalezeran, se gjykimi të kanë vetëm Allahu, dhe adhurimi i bëhet vetëm Allahut, dhe se kjo është feja e vërtetë dhe e drejtë, e pastaj thuni me shëriata, këtën, me Israelia, dhën, se ai s'ka gjykuar me sheria ta, thon me israiliat. Donë me këto do, nuk ka mosi, o që nuk është rregull, tham se ahlisunetin jë kanë rregullat e drejta, në këtë rast ata jo që jo që kanë argument më të shabë. Edhe ja s'kam argument motëshabi, paqë më israeljatë dëshmojnë këtë çështë se Yusufi s'ka dgjikuar me, me Sheriat. Një usul i justë është që vetë një rast ku Yusufi është përmendë se ka dgjikuar, dhe s'ka dgjikuar me me ligjen e mbretit, ka dgjikuar me Sheriat. Në rastin e vjedhjes, u ka gozu vllau i tijna. Çka i ka pyet, ka thonë me çka është hukmi vjedhës tek jo, lazeri te vet. Edhe kanë përmend ligjen e prindërve të tij. Afton? Jakubit. S'ka cin Sheriat. Ka thonë, vjithë si mbahët të në, pengë, e i ka dosh, vlau vetë, ka thonë, unë për rivend vlau tim, e i ka thonë, ja, ma adha dhalla, naru i zote, ja, nëse marrë një vetë, ma përësili ka bërë vjithin. Për atër, në kur dujna me thonë, në diqka, të të me pru argumentë, qëta është të filasën e për shka, së mujna me thonë, se mbreti ka posjetër leqë, pse? Se pas dollës Jusufi al-Islam prej burgot, e ka thirë mbreti për mja sh dhe Jusufi a.s. kër i ka full më brejtet, fa lemma kallemëhu qale inna lëdejka eminun, inna ka lëdejna mëkinun emin. Pas i që Jusufi foli ati, a i tha, varteti të kënaje tash, ki i pështet dhe je besnek. Jusufi a.s. kër dhe lë prej burgje dhe shkon ati edhe ta kona ta, për shka kam i folaj, ki është penga mbarë, shka Jusufi shokë vetë vetë në burg, shka ta mërmanja kam ujtë me folë Jusufi, për shka ës Ska mosi, dhe çka ka dëgjuaj dëgjua, për Yusufi, çka ka muit më dëgjuar, thon. Sigurisht e pas ka pasur para anse, ka pasur më dëgjuar, thon, te uhidën e Allahut. Edhe kur e ka dëgjuar, ka thon inna kaladeina makina. Përveç asoj se transmetohet në israeljatë prapaz ai e ka pranuar islamin, thillun Yusuf fitajelaj. Ka transmetime që ai e ka pranuar islamin. Edhet si pasi çi ka folë zon, pastaj Allahu subhanahu wa taala thot, wa kadhalika makkanna li yusufa, do ne kështu i dhën pushtet Yusufit alajelaj. Yata ba wa haythu yasha raibon bepran chadden ne kso jam somsi meritum utuit pushtet atit che es 9 mbret c'u shko munsi aqden me thon on ka pushtet yusufi alayhis salam be po non çka ti do mbret çu pushtet është ai s'ko pse s'ko munsi sepse allah subhanahu wa taala ka definuon çka do me thon pushtet dawon alladhina imma kanahum fil ardhi aqamu salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa anil munkar atyuret senaj yop me pushtet ata falin namazin e japin zekatin urdhrojn pun timira ndalojn nga keqja kty ne ratis kana ju kemi dhon pushtet se do ne kemi dhon pushtet Yusufi çol pushteti çe fal namazin e jap zekatin urdhron pun timira ndalon nga keqja e sheriatit domethon çfar ka vepruu pro Yusuf fjalë sira fjala domethon se Yusuf fjalëson ka qenë ekonom ministri ekonomis sa soc ko atë do të më shpjego më kthy këtë kjo argument kjo fjalë më kthyn argumentet e çarta kjo është më të shabël. Dhe çartës se Jusufi spunon me Tagut, se ka ardhur me prish Tagutin, thonë, dhe mi largu njerëzit të Tagutit. S'ka mundësi aj me punu me Tagut. Do thot Jusufi teley selam, mos e paku, nëse mbreti s'e ka pranuar Islamin, se Jusufi teley selam, Allah subhanahu wa taala ka dhënë pushtet dhe ai ministrin ekonomisë ka udhëhequr me sheria. Ka qenë shtet mbrenës shtetit. Kjo është mos paku shumë më thon. Mi pothuaj se Jusufi ka ecë pas ligjeve të mbretit të asaj kohë sholë kotat vetë pa bazumes ka asnjë lloj argumenti hiç dhe të lin argumentet e qarta këto në kopjen e Israiliat është domethënë e pa mendon këto pa vlerë